Щодо цього, та він цілком покладався на явдушку, а самого його все більше обсідали європейські та міжнародні справи. Хома так ними турбувався, наче сам готувався завтра-позавтра стати дипломатом. Його своєрідних дуетів з майором Воронцовим бійці чекали з нетерплячкою. Воронцов вважав ці дуети за одну з форм виховної роботи серед особового складу. Кадровий політ-працівник, він знав тисячі шляхів до серця солдата. І Хаєцький, невпинно зростаючи сам, водночас сприяв майорові в його роботі. Хаєцький мав гострий зір. Він усе окмітовував, до всього хотів вносити свої корективи то він критикував хутірську систему та місцев породу свиней, то задумавшись зненацька висловлював припущення, куди тікатиме Гітлер, коли йому припече. Про цей випадок Хома давав свої рецепти, де і як треба буде шукати людожера. Коли Воронцов мусив уже йти, Хома проводжав його з бійцями аж за двір ферми до асфальту. Мокрий де де подобаний снарядами, асфальт мяно велицькує крізь туманний степ. Хома якусь хвилину стоїть замислений, оглядаючи рівно, як меч дорогу. Отаких доріг нам ще не вистачає. Потім, стукнувши себе пальцем по лобі, починає міряти асфальт від бровки до бровки. Заклавши руки за спину, він ступає широко, як суворий колгоспний обліковець. Майор і бійці, посміхаючись, чекають, що з цього буде. Промірявши раз і вдруге, Хома заявляє, що цей асфальт вущий від українського грейдера майже на три метри. Як ідуть тут кілька полків маршем, то ніяк обгонити передніх, товаришів гвардії майор або з'їжджай на узбіччя та підривайся на мінах, або чешися батагами з іншими їздовими, щоб пропустили. А наші грейдери і на Вінницю, і на Могилів, куди ширші? Ми їх від району до району самі будували. Від кожного колгоспу, бригада. Буде час, каже Воронцов. Ми наші грейдери теж залімо таким асфальтом. О! То були б добрячі шляхи захоплено каже хома і гладенькі хоч хотись як оцей але ж і на три метри ширший товариш гвардій майор а як залізничні колії запитує хтось із бійців теж не однакові. у нас ширша у них вуща вона буде колись перешиватись щоб скрізь однакова напевно буде а хто до чиєї мірятиме? Вони до нашої, чи ми до їхньої? Тільки не ми, посміхається Воронцов. Хіба ви не знаєте, товариші, що поїзд на ширшій колії тримається стійкіше? Пускай вони на повну швидкість. Одначе, майор лукаво застережливо водить у повітрі пальцем, пам'ятай про гальма, стерж за атмосферами. Бійці скучили за сонцем. Бачили його давно-давно. Цілими днями вітри, дощі, тумани. На величезних плантаціях, де стояли обороною батальйони, виноград було зібрано лише частково. Решта урожаю трила на пні. І млистими ранками, коли ворог пострілював навмання, Піхотинці вилізали з своїх глиюватих окопів, як ховрахи. Пригинаючись, розсипалися з казанками в руках по міжряддях, вибирали ще не з від дощів сиві кетяги, ласували ними після солдатської каші. А там десь попереду, повитий мряками, стояв загадковий дунайський красень Будапешт. Це слово тепер не сходило з уст. Всі дні в ротах ішло навчання. Ветерани-сталінградці провадили бесіди з новачками, ділилися досвідом боїв в умовах великого сучасного міста. Командири батальйонів знімали по черзі з переднього краю тил окремі рої, формували штурмові групи, ганяли їх до сьомого поту. Навчанням керували також сталінградці. В районі полку були містечка і села з будівлями міського типу, і бійці штурмували по кілька разів давно захоплені ними вулиці, вели запехлі гранатні бої, будували і руйнували барикади. Все було навсправжки за винятком того, що кожний штурм завжди кінчався щасливо, а повалені жертви, чортихаючись, знову ставали на ноги. Майор Воронцов не давав великого значення цим навчанням, бо їх штурмових груп він контролював особисто. Якось замполіт зайшов до полкових розвідників. Хлопці саме переживали свої медові три дні. Три дні розгульної волі, що їх діставали від хазяйна кожного разу після того, як приводили важливого язика. Розвідники засипали майора скаргами. Хоча б цієї столиці не минути, непокоївся сержант Козаков. А то все якісь пашкані та яслодані. Нашу дивізію вули хлопці. Вже і так танкісти охрестили. Не промокаюча, не мимо Бухареська, мимо Будапеська. Степова, лісова, гірська, болотна. Гвардійський атестат, сказав майор, почесне ім'я. Хіба фронт це самі столиці? Це товариші дві тисячі кілометрів. Проте мимо Будапейської ми, здається, не будемо. Ви бачите, як ми зараз стоїмо, куди націлені? Прямою наводкою на голубий Дунай. Так, на картах і у вальсах він голубий, а стане, мабуть, червоний від крові. До речі, сержант Козаков, слухаю, ви вже проводили навчання? У вас же тут є новачки. Програму і штабу одержали, рапортував Козаков. Він тимчасово заступав командира взводу. «Завтра починаємо». «Дійте», – сказав майор. Наступного дня він побачив, як розвідники виїхали в поле на конях. В майора виникли підозрі. «Які це вуличні бої хлопці вестимуть верхи?» Розвідники тим часом пришпорили коней і понеслися у чувал, тримаючи курс на далеку похмуру будівлю, що самотньо височила серед осіннього степу. То була Винокурня. Туди, як на Мекку, зверталися з окопів погляди багатьох грішників. Розвідники швидко зникли в тому напрямі, а через деякий час до Винокурні під'їхав на мотоциклі і майор з ординарцем. На подвір'ї стояли підводи. Старшини з різних полків дивізії Одержували тут вино для своїх підрозділів. В одному з підвалів уже лунали співи. Воронцов попрямував туди. В підвалі серед величезних тисячовідерних бочок, по коліна в вині, бродили засідлені коні-розвідників. Майор наказав ординарцеві забрати коней і вести в полк. Коли ординарець виводив засідлених ворних з підвалу, Коні весело іржали, і спотикалися. Вони були геть п'яні. А їхні господарі, сидячи десь угорі на недосяжних бочках, весело співали гречаників, і Воронцов мусив кілька разів крикнути, доки його почули. «Хто там бубонить унизу?» Пролунали розвеськуваті голоси з-під стелі. «Стукну його по гвардійському, Петя!» «Злізай!» — вигукнув майор, додаючи у гніві, ще йде що. Й дещо. Пізнавши майора, розвідники поскочувалися гори, як груші. Забрюхавшись по поясу, вини ставали перед замполітом, винувато опустивши голови. «Оце ваші навчання?» Товаришо, гвардій майор» — важко повертав язиком козаков. «Мештурмували його, все я б за програмою на ну, сходу з поля а нализалися оце поза програмою це апробація чи не труйне? майор вивів розвідників на подвір'я вишикував шеренгою де ваші коні були тут мабуть пасуться Воронцов скомандував ліве плече вперед і строєм повів хлопців до кам'яного басейну, наповненого водою. Зняти головні убори. Грішники странно виконали команду. На коліна. Шеренга стала на коліна. Голови у воду, по саму шию раз-два. Хлопці пірнули, як селезні. Примусивши їх повторити кілька разів цю процедуру, майор знову вишикував розвідників. Вони тільки чхали та отпирхувались. Обличчя ставали скорботними. Це означало, що орли тверезі Де коні? — повторив майор запитання. — Тепер уже козаков побачив коні. — Он п -п -п повела якась... — Дозвольте до жину. Ординарець уже віддалявся в полі, тягнучи за поводи свою злиганку. Коні брили за ним, як веселі пияки, спотикаючись. Так от, кожному з вас забороняю сідати на коней до самого Будапешта, до його взяття. Лише після того, як впаде останній квартал, маєте право сісти в сідло. А тепер машу полк, увечері на завдання. Увечері полкові вовки вже зовсім тверезі, справді пішли на завдання. Де вони проходили, ніщо не брязнуло, не тріснуло, не хруснуло, неначе йшли безтілесні темні тіні по темних пуховиках. Вранці сержант Козаков привів до Вранцова молодого угорського капітана. Капітан розповів чимало цікавого. «Я переконався», – говорив він через перекладача, «що з германами нам пора порвати, вони заведуть нас у прірву». «Пізнувато ж ви переконалися», – зауважив майор. «Не у Воронежі, не в Чернігівських рісах, а лише під стінами власної столиці». «Пізнувато». «Ми покладали надії на хорті». Продовжував полонений похмуро. «Ми були певні, що він з вами замириться». Капітан розповів, що багато з його товаришів-офіцерів уже таємно носять при собі цивільний одяг на випадок оточення Будапешта. Всі вони обурені засиллям німців в Україні. Скрізь засіли прокляті шваби, ремство полонений. Військове міністерство і генеральний штаб очолює німець Бергер, командувачі першої Другої і третьої угорських армій – німці. Всіма нашими військами командує німецький генерал-полковник Фрізнер. Мої товариші питають, доки це триватиме? Чотириста років на нашій шиї сиділи Габсбурги, а ми за них воювали. Досить. Наприкінці капітан поскаржився Воронцову, що ось цей сержант, взявши його до плену, Змушував його, капітана, всю дорогу грати на губній гамосці Мадярський Чардаш та ще, крім того, без кінця козиряти, віддаючи честь першому ліпшому солдату. Я офіцер угорської армії, з погордою заявив капітан, а мушу козиряти вашому сержантові і навіть солдатам у ваших листівках. Замполіт сиворо звернувся до Козакова. Поясніть, розвідник сердито блимаючи наполоненого з-під насунутої вушанки пояснив, що хотів знати, як в угорській армії вітається, чи всією п'ятірнею, чи тільки двома пальцями. Йому, як розвіднику, і взагалі конче треба знати, як віддають честь в різних арміях світу. А саме капітан міг це йому продемонструвати за всіма правилами. — Але ж ви змусили мене не один раз скозиряти, а десять, — вигукнув капітан, вислухавши пояснення через прикладача.